الحمد لله،, الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل وامن يذل له فلاح دي الله واشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی وعلا آلی واسحابی و سلم <سلسل> اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین از باعث فیهم رسولا من انفسهم لقد من اللہ علی المؤمنین از باعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتی ویزکیم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفيظ ولا لمبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل عباده امتي القران زما محترم عزت مندو علما کرامو طلباء حفاظ مشران او عوامو زدي کلی راجم شو مشران او کے او همزو لو پدې جه مشکو کې پدې ماحلا او پدې یعرور ملگری مولانا نیازم آمد صحب او مولانا محمد عارف صحب چدا غی ملگرتیا کے دا پروگرام جوړ لے محنت کئی کار کئی سکسانو تا دا قرآن کریم آغی در سرکاو قرآن خودو دا قرآن کریم د اختتام او د ختمه دو په سلسله کې چتا سوالو رې د ختمو شو موږ پاغا سلسله کې را جم شو او دا یو رې د خوشاله موقعا 700 ستاسو په دي کې لپاره پدا سکوړو نو کې خوشاله دې قسم راضي نو خوشالو د دنیا کلا کلا پالاقو خوشالی راشی پالاقا پاقلی چرمین مقرر شی وزیر وزیرالا جور شی وزمنگا لاقب خشی کلا پاقی مالکی یومشر جور شی کلا کورنائی کی چاہتا عہداب سری ملاو شی چاہتا جیداد او گار او مال او دولت ملاو شی چا ته وادو بچې د الګ خوشحالي ملاوشي بارال اغټول خوشحالي دی منګ او خوشحالي منو او اوا د دنیا خوشالی دی رازي پاتچا غمونم رازی او خوشحالي امرازي خو یو داس خوشحالي دا, دا چاغز د دنیا او د اخر د دو دوالو سره خوشحالي دا تړل شوې دا او دا به قایم دا دا دا دا او دایموي کو خوشحالی بانې چې منګه جم شووي دقرآانی کریم دا د دنیا خوشالی ده دا د برزخ دقب خوشالم ده دا دو فات کېدو په خوشحالی ده اوغوی میدان کې چې انسان ودریږې د الله پذربار کې اواکم خوشحالی ده نور و خوشالي اغد الدنيا کې انسان د مرګ راشي خوشالي ختم شو او د خوشالي په اخذ مرکم مرګ کم خوشالي ده لکه امام ابن قیم رحمه الله اغلی کې دي کل لذت تفترقوا ب افتراق الروح عن البدن الا لذت العلم والعمل هر یو خوانچه انسان ته دنیا کې میلاوه ده د خوندونو د نعمتونو د دنیا نه کاغذ خوځوله کاغذ مال له کاغذ دولت ده کاغذ اولاد ده کاغذ او هر یو خوشحالي دا پمرګ معنی ختم شي او یو خوشحالي چاغه پمرګ نه ختميږي چاغه د قران سنت اغه علم او پاغه عمل کول دا نه ختميږي نونن منغو نو تاسو په صداسه خوشحالي کې راځم کړی يو دا په مرګم دا خوشحالي نه ختمي او الله دې زومنګ دا خوشحالي هميشه مشه نصیب کړي ندا تاسو دي کلي او په دې مهلکه ډير زیاد خوشحالي او احسان دې پتاسو چې تاسو له الله دا سه علما نصیب کړي دا صلی الله دا سے خلق په نصیب کړلې چې تاسو ته د قران او د سنت تشریح کوي تقریبا په دې جماعت کې د چا بډیر او یادی د چا بیان نه سوال سکالمه کې په دې جماعت کې ما بیان کرے ہو. دو ازار ایک او ما 2001 اوماسره زماشه شیخو شیخ القرآن مولانا محمد رفیق صاحب چه پتنر مولانا چه بانی مشهورو آغا را سراو او د یو واده په خوشحاله ای که منگ را جمع شویو هغه په منبر که ناستی ده خود آغا د دزرم مساله رالا پینزا و یاعت منت خبر اغا اوکره او د منبر نکوشا او دا اغی نپس بیا ما تا اغووی چه ما تا دکه پا آغا پا او دا اغی نپس بیا ما تقریبا قیبن گینتا خود اول شپیوی هیولې یو رسنیم پر میا ما بیان کړو انن بیا غو مق جوړ شو احساس مکه آزادم باز دنیا نه لال او باز لا دنیا کې ژوند دی دې دنیا هې سچاته ټارګټ او چاته وخت معلوم نه دی چې زموږ په دنیا کې جوړه عمرې او جوړه زندگی به خدا خدای الله نعمتونو شکريا او د الله کتاب زکول ما چې کوم آیات لسته ده پدی آیات کې الله مونږ ته سلور خبره بیان نه پدی آیات کې الله مونږ ته پیغمبر ډیوټي بیان کړي ده پدی آیات کې الله مونږ ته علما او چې پیغمبر ورسان دي داغي ډیوټي بیان کړي ده او به جنو نومه یاهو مونږ د علماو بد نوایو منګ خپل علم د علماو نزد کړي منګ د علماو ز خپل خوړو نو زمنګ علماز سر تاج نه دي خو چې علماي د علماو کار کړي بازي دغه چې چاغه علما نه او د علماو پجامې میدان ترازي او د علماو بدنامي کړي نو هغه بیا منګم خلاف یو داغه ټول بیا خلاف دي لکه یو پولیس دي هغه د پلیس په وررض کې کار کوي او هغه ته چکمه کوي اوې کار کوي دا هوا سرا سره او انسان د پولیس په جام کې کار کوي او پولیس نه دی نو پولیس هغه ې کنی نیستشي چې باید زمونږ د شرمولو د پاولې غلط کار کوې جای زمنږ استعماله لارو کناې د شپی او ډااکې کې ګای لوټی خلک لوټی او په نامی زمنګه کې چې دا پلیس د عمل کوي وداعی خلاف کاروایی خلق کئی که کني کوي پولیس اولی پولیس کوي دا او تاسو ومن بدنامي کوي دا رنگه منګه کيم دا سه خلق شتا چاغه علما یو علما او پجامہ کې دو علما بدنامی بدنامي کوي عامه خبر یو پیش کوي او خبر بل شاني پدی آیت کې الله فیصله کړي دا او علما او مبارکه یواز ہدایت نه سلور آیاتونه د قران کریم دی سلور آیاتونه باغی کی الله او علماو ډیوټي بیان کړي دا چاغه پیغمبر وارثان دی هغه پیغمبر جانشین دی هغه پیغمبر نرستو خلافا خلق دی چاغه سلور کار کوي حدیث کې راځي نبی علی سلام وای اللهم <سلام> ارحم خلفای یا الله رحم لیگا اللہ میرا بانیو کا زمان پو خلفاؤ باندے زمان رستو پا جان شینانو جزمان رستو جان شینان دی صابو تپوس کے اے لالہ پیغمبر من خلفاؤ کا اے پیغمبرہ ستا جان ستا خلفاؤ کم خلق دے ستا جانشین ستا نرستو کم خلق دے نبی علی السلام الی نیرونا ها احادیث آکه سانچا غی نقل کئ زما حدیث سنا یو علیمو اونہ الناس تعلیم د عادی سو خلکو تکے تعلیم دا علم چې زما د قران او سنت کمه تشریدا هغه خلکو ته بیانې دغه زما خل افادی اهغه د په مستاق باندې راشد او قران په مستاق باندې اللہ بیان منگتا کہے او اللہ قسم کرے دا اللہ بیان کو اسم تاکیدی رے چا اللہ قرآن کے بیانوں کو او اسم تاکید شو بیا پاگا تاکید باندے اللہ قسم کرے رے پک پلا لام پا قد وقت پا مازر علی علماء مفتیان ناسے دی پوئی گی تاکید کہے لقد من اللہ علی المؤمنین الله زما د قسمي زما قسم دې الله وي احسان مخلې په مؤمنانو باندې کشميه منافعه کوي الله زما د قسمي ما په مؤمنانو باندې احسان کړي احسان په مؤمنانو زما سره الله وي احسان مي فدا کړي دې از با کله چې ما کې پیغمبر و لګا پهمو خلکو کې ما چې پیغمبر غمبر لګلی دی په کم علاق کې ما پې غمبر لګلی دی کلی کې ما پې غمبر لېګلیلهې پاه کلي په پا خلکو میسان کړی دی لمن نه الله هول مومننی نه زبا سفی هم مرسله کلی چې اولیګ پاه خلکو کې پ غمبر من انفې هم د جن صداغ نه عربو تے پارب ای کی پیغمبر را لے گلے پارسی بانانو تے پارسی پا کی پیغمبر لے زمانه کې زمانہ کی پہر کې اکلی کی پارومت کی اللہ دا غیب نسبت آغیت اللہ پیغمبر لے گلے آخر زمان پیغمبر چک لڑا گئے نو پاربو کیا الله پارب ای پیغمبر را لے گا دا غیب جنسنا نو اللہ پارب ایسانو کو خود پیغمبر ڈیوٹی سرا <کرسی> والی دا پیغمبر ڈیوٹی صدا چې جے داد حاصل کی دا پیغمبر ڈیوٹی صدا <یتلو علیہم آیاتی> احسان په پا پیغمبر دے پخل کو خود پیغمبر کار دا دے چلو لی با پخل کو باندے سبا لی آیاتی آیات نداللہ زما کتاب با پخل کو للی دا کتاب پا خلقو لستل دا احسان دے دوی مڈیوٹی دا لستلو دا قرآن دوی مڈیوٹی دا دا ویوزا کیهم پاک ایبا دے خلقو لرا پاکوالے با دا خلقو را ولی دا گندہ قائدونا دا گندہو آمالونا دا گندہو اخلاقونا دا گندہو معاملاتونا د غندو عطايد نو صفايي کوي ولچ قران للي او د قران د مستل صدا عقيده عمل صفا کې نو دا استا کارتال نوړ کې روړه دوا تريم ډیوټي او يعلمو هالم کتابا دا پیغمبر با خلق ته زما کتاب خي معاني د قران به ورته خي تفسير د قران به ورته خي څومره خستري وټي لاند و وَيُعَلّ ويعلم اباد فرق د دې زماني ويعلمهم الكتاب او خي بادا پیغمبر د خلکو ته مانذ قران را خلکو یو یاز دکې پیغمبرو بلغو عني ولو آيه اور سوې زمانہ اگر کې آیات ولی نه دي یو آیات د نياز محمد موري سم نزدک یو یاد دې د مولانا محمد عارف صاحب نزدک دا د کور کې بیان کز زنان او دا په یو اداره کې چې اغه ته بیان کوا بیګامه یو یا ځکړي مقصد ادارې پیغمبر او بدلغو عني ولو آیا و يعلمهم الكتابا خایبده دی خلکو تا پیغمبر معنی د قران نو قران تفسیر بخې مانا بخی تشریب بخی ترجمہ بخی ترجمی مخوایا ہے تلکوئی کہنا سره صرف بسکر سلورم اڈیوٹی دی پیغمبر والحکم سنت احادیث شاہ سیب شان ورشاہ کشمری رحم اللہ مشکلات القرآن کې تفسیری ما اردی انو کتو والعیون که زکر که چکل حکمت ده کتاب نرستو ذکر شیر نو ده حکمت نموراد سنت ده پیغمبر دی دا حادیثو کتابون بخی ریاضو صالحین بخی مشکات شریف بخی ولوتو بزادو طالبین خی بخاری او مسلم ابو داود نسنن کتابون بخی خلق و پریفوئے که زکوین کا من خبرلوله له ع مو اگر چ د خلکه په خواته راتو د پی غمبر نه او خوااض رادو د ک اب نه په ګمرا کاره کې نو قرآ تعلیم نو خلک کاره ګمراې کېانو د آیات مقصد دا د چاته چې چا د قرآ اعلم میلاو ل دی۔ دا یا ساته خفکی غبن او دا کیبی اصلاحا د غن راضی دا عمل اصلاحا د غن راضی تسکیه د غن راضی اوس پیغمبر نشته پیغمبر باندې خدا ډیوټی پیغمبر نشته او ابراهیم علی صلاتو سلام یو دعا وخت وا د عربو د پاره اگې کم د اصل اور شرط بیانې علما ناص مفتیان حفاظ بقره کي راضي کنا ربنا و فيهم ربنا وبعث فيهم رسولا من ام يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه وهو يزكيهم يا الله فرد عرب کي الله زمان نو رستو په خلکو کې دا یو پیغمبر و لږه چې پیغمبر کار بدای چېستا کتاب بد خلکو ته خې پنازره به خې لکه دا چې نازره ختم شوا ماشاءالله یو ډیوټي د نازري ادا شوا و يعلمهم الكتاب او د ام دا تفسیر او معنا او ترجمه به خلکو ته خې پیغمبر کار دا زادې ما خستونم درس کېدلته کې ترجمه او تفسیر خلق اتاو وزاحت او تشرید و قرآن کئی والحکمہ آحادیثم احسار احادیثم خئی والحکمہ پیغمبر وی حکمت بور تخیی احادیث بو تخیی او سلورم و ڈیوٹی دادا و یوزکیم قران او سنت سر سربا د خلق او د عقيدي اسلام کې قران او سنت سر سربا د خلق او د سي اعمال او اسلام د غلطه هم کې چې غلط عمل د سي عمل د غلط عقيده دا د زادا سيق د زادا د قران کې دادا وقران مکه د خلق او عقيده دا ماشاءالله اوس سوچوکو اوس پیغمبر نشتا دا سلو ډيوټيانه د چا پزیمري حدیث موجود دیکھنا آلو علماء آلو علماء ورسط ال انبیاء علماء حق حق پرس علماء الافلام احدیری عام علماء نہیں لیکنی مات ار یو د پولیس کپڑے واچے او دو پولیس مو دو سن پولیس نہیں ار یو پڑکے او اس پینی جامعی واچے او دو ملائی ما نمولاؤ پی جنی رونو اغه مولا چې پیغمبر وارس دے او پیغمبر چې کم کار کاو نو اغه مولا چې د اصل ورکار کینوغه سی وارث دے اوس پوښ وکړه زمامه باندې قرانونه منې ال العلماء ورثه الانبیا حق پر علماء اغه دې چې د انبیا وارثانی چې هغه سلور کار کای یو خلق ته په ناظر قران او سپاره دویم خلکو ته ترجمہ و تفسیر دو قرآن خی دویم احادیث دو پیغمبر پاک خلکو تا خی اصلورم دو غلط یقیدی نے مباسی سے یقیدی تا غلط و عمالو نے لرکی سی عمالو تیرا لئی یو بل آیات کے مرازی ہے زی کسی من کسی نے بیانو الحمدللہ د جماعت اشاعت و توحید و سنہ دو علماء و کار داده که بیان نکیو که درسو نکی کسی نه بیان نه بطوری واز نصیحت یا واقعی یا بیان کی خو پا دلیل کی نه بیانې نه چه فلانی دا چه و کسی را فلانی زبرگ بیلی او فلانی چه نه نا نا, نا نا قرآن و سنن چو اکسر با قرآنی اور پسی بیاسی بی حدیث وی بعد خالقو یه را پا ترجمو دا عوام سے اوز دا بودا پا ترجمه سپو ایگه دا ترجمه دا ناسته دا ماشوم پا ترجمه په ایگه پا قرآن چده قرآن د کئی دیده پارا دا سو علوم و ضرورت ده وی که نوی بابا تبا صرف وی تبا نحو وی تبا معانی وی سوالس علوم چانی کری نو آغا پا قرآن نپوی باز خلق وی که نا دا واری دادگو او اوباس ای سوالس علومونا علاوہ واداراتو واچتوی سوالس علوم دی سوالس علوم دي دی تا دوی پتنیشتا مفتاحو سعادا دتاش کبرا زادا کتاب دید احنافو حنفیدی کلی دی دری جلدہ که آغاوی طول علوم دری سواو دیار لس دی علوم دی نو دل پر سو تیرہ علوم که صرف سوال لس دی اواغه سوال سنمونه ماشاءالله او د یاد دیه ندی واته دا غ سوال سو پاته نونه سره واځه ته عالم ته پوهه مغه د قران نه منګې نو ته ما دا غ سوال سو پېزلونه والزه زه غلط فهمیدم سوره جمعه چاله را لګه سوره دې باغ سوره کې الله پیغمبر ته ویزم منګ د فاره دیو متا الله و ولزي با سافل ن رسول الله الله غذاته چ په امیانو کې پیغمبر راغلي په امیانو کې مولا امیانو ته بیان کوي چې مولا ش نو مولا مولا تن کې ای زبخ خپل مولا مسلې ما ده کدو پاني ویلې زبوس پا مولا ته کینم دا وو عالم ته کینم پیغمبر چراغه نو امیانو تناسو دا ذا غسو کللو اغا جاہلان چا دا سن په منز پوینو دا دن پلار نو او چاگا دا پیغمبر پا مجلس کے ناسو قرآن از دا کلے دے تو دا اغیر نلوی لئے او و شیخان جور شویر ابو بکر گوندے گو را عمر گوندے گو را عثمان گوندے گو را دا علیہ و دا بہوری را گوندے رضی بیا گو را آئے کم الله کلے ہو اللہ و ای هو اللذی باعثا فی الامین رسولا الله اعزاز چه په امیانو کې پیغمبر را لګره بهرال له دا خبرې د وګړو نه لره کې چې ما ما علم نه دا کله ز په قران سپويګما نه ماشا الله چې سور یو انسان کټر امي یو کتاب نه دا ویله هغه د ټولنه په قران خپويګي نه ما سر دي کینی زما شیخ شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله اغه زمانه لومبه خپوی دنګه په قران هغهसूचना دی امی زمانه خپوی پتل جما زکه چې ترجمه مترجمو کوم نو اغه بل خبره نه زم ماغه ترجمه په غو کلا او هغه یا را کلا چون چره پکې نه کوي بس اغه س ترجمه کوم چې ما او تا کړی اغه س دا کوي په دویمه طریقه زمانه په دویمه دغه کې زمانه طالب خپوی طالبم بعد یې کلا باید بدل معنی وکړه دا, دا حالت معنا سلق ډیر داشه شپنج کوي خو بیا ماغه معنی زهیندا پري واده ډیر دغه پکېنک او مولا زمانه قطن په قران نه پوي ځکه چې ترجمه کومه لږه وې دا او دغه حالت معنا دا او د بدل معنا اوکړه د دې کې بدلیت دې او دا د دې کې صفات بنا اوکړه نو زمانه پدری مدلجه کې بیا عالم پويږي او د دې لپاره اميان خو لار خو دي دا س وګوره کنا امیانوتا تبلیغي حضرات د امیانو جماعت دا امیان په کیزي غریبانا منځون زکې ها او د سونو طریقې په کی زکې کنا نو د امید لپاره هغه ډیر نادر سور او ورکه سلور مਹੀنه وای کنا سلور میاشته د امید لپاره سور او سلور میاشته او د مولا د پااره مخکې یو کالو او چې مرکز تلار شي و یو کالبانې دی نسمېږي دا هغې د پار سوه وخت مقرر ک د مولا د پااره درې کاره اوما د شخص خبره صحیح ده صیح نه ده په درمه د را جا زمان په غړان پوهږي په دریم بیا مولا پوهږي او سرول میاشت میاشته لالار شي نو غډیر سده کې. امید کنه هغه څه ووته سعوده وای امیر صاحب نو بازاره ګرځانې یا واغز زکې نور سره خیان نه ورو نو څوک زیات امیر هغه په قران خپويږي ا مولا پک چون چا کې موږ له چل لازم تیر نن چلو شه دې کې بدل له دې کې هغه غالي په بدل او په ممدل منه په خارج خبر نه وخو جو سعود استاد وای اق از ذکر یا هغه بیان نه وي دا زما سبق شبعس بهرال هجو تی دا او زمونږ د اشااتو توې وونه چې پورو د خلک پنج پیریانو زمنګه او د د عواو په منځ کې بعضې خلکو یو دال والی دی دیال دا دی چې منګه غې ته ند نه امیانو تهمنږ ن کوي زمنږه امیانان لري ل سااتې او ا امیان منګتن او من اګهتن نې زی کوي ولی امیانو ته دا خبر بوخه کلی دا ګورا اولیا نو منی زیارت نه مني خیرات نه مني شفاعت کرامت نه مني د پیغمبر جون په قبر کې نه امی خو امي د په دین ډیر ماینده هغه چې دا له منی حقتي کافر دی او پنځپیل کافر دی او رښتیا چې دا له منی خدای کافر د یو صلی شفاعت نمنې کرامت نمنې زیارت قبور نمنې دعا نمنې خیر او خیرات نمنې دا کافر دی کنه ده قرآن نمنې نو چې قرآن نمنې هغه سره کافر دی اوس فدی غریب پوه نه لې امين نو کته و دا ولکه افلاوی کی ختم دی افلاوی راغله زماله اصله ګیا دی یا خو یې نمنې کافر دی الک راشا راشا د مولانا عارف صاحب درس کې تکینا ننه ملا سره ارسمم مثال د یو ځمیدار د یو باغ دی ځمیدار یو باغ کرل لري د ایندوانو نو دا کٹھین ځواني دي څو کسری دي منځ او داغه دشمنان بیر دي دغه مالک د باغ یې وارو ک کتا زمانی ایندوانه خاص کرونده د ځمیدار او استاد او باغ مبارک سکوما پروپاګاندا کوم ځه په ځه باندېانو کې ځه په خلک الکه د فلاني دو باغ انځوانې و نه خلیولې بلې مس کې هغه سپېنې دي یوته موي بلته موي نو دا آغا باغ په دې مشور شي چې هغه انځوانې د فلاني باغ سری مس کې ته کې سپېنې دي بد مزري ک هغه وانې منډای دی ته یو شي اوي بایز من ما منډې م خراب وا بایز او ګور زستا مخ کې وې دا یو دنوانه په کتاب ته چې تا کترې د سره 1100 اماماته او د توریسټ پیریږي هغه دا, دا مندې نه واپس کی مندې دې نه پریري کداغو خوا کې یو ځمیدار تیری چې دا شاله کې دنوانه او خره مړه باغ اندوانی مس کې دی ماوري په سپینه الکه ګوره ما ته مړه یو بچرته ما ته کداغه بعد سره ولې استاد باغ اندوانی ټول خلکو چې دا سری مس کې سپینه بد مزه کوي کارې اسم چال خلکو له ورکه سره را باندې پیر ته راولې منس کی تصویر او منس کی ستونی دی بدمزری ازو من په بارکه د باغ مثال لداسه خلکو مشوره کړي رورو من خیرات منو دعا منو شباد منو کرامت منو ذاته پی... قبر منو چني منی لعنت دی پاغاچا د پیغمبر جون په قبر کې منو خود دنیا غوندې نه د الله په نېبه نه بلکې د پیغمبر جون خبر کې आवाज نه د کافر و جندم قبر کشتا کافرم پا قبر کی جوندی دی که كا کافر پا قبر کی جوندی دی انو الله ربی اللہ عذاب سنگور کئی او ده یوازی ده اولیاء و کرامت منی منگ ده کافر و کرامت منی صورتی بنی اسرائیل کی آیات دی ولقد کرمنا بنی آدم الله اوه تا کی ما عزت ورکلې بني ادم تا بني نو انسان تچما په مقصد مکه پیدا کا اغلا لویه ما کرامت او عزت ورکلې د صرف داولیا دا ومن من دا عام مسلمانانم کرامت منو او چې دا کرامت زې خداه کنه پیدا ککنه پروپاګاندا ده ازم من مثال دا باغ ده اندوانو دی ورو هلو وند من سره کې نه زم من دی علماء سره کې درسونو کې کې نه زمنګا هولما په درسونه په جماعتونو کې کې زمنګا اف چینل چينل باقاعده تاسو کوونکو کې زنانه تاسو واوري ساري اته به شي شروع کیږي یول سپورو خواو شایسته په پاسا ما ستم د پاو باندې با با نه نو نور سوي اغه واوري د درسونو کې شاملې کې تاسو په خپل پته هو کوي یو خبره غلطه ای باقاعده تاسو وګا ستا ستا خبره وکړه دې ماله راه که دللی دنکهه واقع چې میه اوستا خبره در روغو ده او چا هغه تا ته دلیل در کوي د قرآې در کوي د پاحبه پاق در کوي نو نه او کاغی نه منله یا سا چې سبا قیمتې کوم جواب الله لهور کې ننځان تیار پار بیا زمن مقصد دا چې خلک قرآ زکی ک بس. زما مقصد, سو. مقصد دا وې چې د خلکو اصلاح دا کوي او شي زما اګه کار کمکار چې د ټمايمي انبياله صلاتو والسلام د ټولو انبياله مسلام مشن سو سوره انبياء کې دوه مقصود د انبياو مونږ تعالی بیان کړی دی زما اګه مقصد دی بس صورت انبياء 53 نمبر آیات کې الله وې و ما ارسلنا من قبلک من رسولن إِلَٰهُ نُحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُون پيغمبر هماس تاغه مکه يو پيغمبر نديليګله مګر چ سورام بیا مالېګلي پيغمبره داغه ټول پيغمبرانو مقصد د خبرې یو خبر ادا چې مخلوق تو وي انه لا اله الا انا چهدا حاجت پر کوولو لازمہ ده هر انسان الله و حاجت زفر کوما انبیاء حاجت مندی اولیاء حاجت مندی فرشتي حاجت مندی الله و ز حاجت ما ټول ما متوتاج دي په هر حال کې پغمو پخا دے کې یو دا خبره مخلوق تو کی انبیاء ال مسالم دمدا عابدون چون چې ذ ما عبادتو کی بعدت د زما او پاغه طرریقا چې په کممه طرق مع په هر زمانه کې پیغمبند لږلیلو کا خو بعدت کوو پهه بعدت په طریقه د پیغمبر نو زمونږ مقصد داګ چې یو سرړی قرآ ده کو او راغه آقییده پیجان ده یو سرړی قرآ د کو نو هغه حیاو پیجان ده یو سری قرآ ده کو خپله پرې او پیجان ده یو سرړی قرآ ده کو او خپلعمل سکو پیجان ده او یو څلور قران زکه نوستا اغه تا ضرورت پاتې دي فلبا خز حیا پردکه ده که دې قران کې الله پیغمبر ته وي یا ايها النبي ازوا کا و بنا کا وسان المؤنینا ی دنینا لہ نه من جبی بیننا پ غمبره اواپلو ببییانوتا پ غبره اواپلو لوریانو تا پ غمبره او یادو م تمامی زنناناتا چې پځان بانے غے غې سااد روواچے ځان پٹکی په ساادو کې بورکوو کېیاپ ل راله۔ قران 24 نو دا حکم راغې خزب په خپل کور کې په پردی سره کینی د بهای په تو غو باب نو زی حکم راغې دو قران وقرنا فی بیوتکنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولا واقم واقم الصلاه وادین الزکاتا واعن الله او زنانو او کورونو کې اوسیږئ په پرده کې دن نه او خپل دولو سینګال خپلښز خلکو ته مخکاره کوي فشان ته د زمانې د جایل چا هغهه به سر تورې ګرځې فابندې کوي د منزونو او زنانو او ذکاتو نور کوي او زنناانه او تا بهدارې جوړې شي راندهشي او خ خپلهسم شوه زما استستاويات ته زورت پاتې نشو قران زده شو نوخذو ته حکم ملاو شو ولا یبد دین زینۃ عنا خجب خپل زینت نحکارکې خپل ډول او سنگار به نحکارکې بغیر د خلو خوندانونه بغیر د خلو بغیر د خلو بغیر د خلو اولادونه کم چې قران ذکر کړي قران چې چاز دغه لو حکم راغې زنانه وتا خو للمومنات یا من ابوسارېهن نه فروجهن او زنانو نو نظر کته کې پردو عکانو تمګورئ او د خپلو شګاهنو للحظو کوې د بچ سائ خوآو جوواانو دکه عکانو نو حکم عکانو ته میلا شولمومننی نه۔ یا غزو من ابسارهم ویحفظو فروجهم خوا پیغمبر مومنانو علکانو تا مومنانو سڑو تا چخپل نظرون کتکید بے حیازی تنگوری آغا قپلو شرمگاہنو لحاظو کی یا بچر تالک ویڈیو گوری بے حیائی زیبو وګوري بیا سنیما کې با بی حیث بیا گوگوری زکا آگا قرآن ویلی دی آگا تدایات مخیط موجود دی نو آگا بچر دی بی حیث تنگوری زکا آگا پا قرآن مانی سمشوی دی خضا چه قرآن اولستان قرآن ازدکا نو آگا با دی بی حیث مقصد نا دی چه خلق جوړ شي شی خلق دندارا و پرزگار جوړ شي او دا پسو جولی گی خد قرآن مان. نور کیسونه جوړي فنور کتاب نور نه جوړي دا یو داسه کتاب د حضرت عمر رضی الله تعالی او ویلو چې سوره نور چې انسان کله پیدا کړي دا تاسو جنکو اولکانو تبار بار وای دغه زمان مخکي مفتي سی مولانا سې وی ته ار مولانا زم جوګور په حیاي سوردا مینگایي سوردا بدمنی سوردا دا پس ختمی گی پا دے قرآن بے حیائی پا قرآن ختمی گی مینگائی پا قرآن ختمی گی بدمنی قرآن ختمی گی امن پا قرآن رازی دیو زندہ مثال لے قرآن کی امددی منت بیان کئی احادیث امددی منت بیان کرے یو صحابی دے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او نبی علیہ السلام و سلام تراغ مغتاو حضرت منګ دې نه هر یو اوګيو منګ بسنګ ماړوشو مېنګایځه تاسو وېدا ګټو پینځه لګیلاس خاصدا کنه دا ګټي پینځه پینځه سوا او لګیزرو دا غم دې داخه او چې دا لار داکټر دلار شي خو دې یار سو کو ساتي ردی بازو تب کو نه بیا غریب ګوري ځله خود نوولم بې فصلا ڈاکٹر دی لی دل ام نرے ازو روپے دو نتری دی ری یا پینزل سوا دا خولن بے کې آکے دواب یا بازو نمی آشمخ کے بعد آب دا کې او بیا بعد آگے نا پچھے کم کی گیا و بیا دوائی او بیا ٹیسٹون دی نو چې زی زی نو دول دیال لزار پینزل او چلا گزارے والے منگائی جا تا رکن نوی منگائی جا تشویدہ حضرت او دویم دا چې بده منځه تاسو وې دا زه په دا کوان ناسي منځه ته تلې نجو نن دا حالت یې رښتیا د می صافه د لارا اے نن ستا خلا پر د شپې په بدی باندې راوا په دې پېند یو د په خور په دې جیټي روټ باندې سو زلات غزه رانا ډاکي وشه ګاډي لوت شي پتهونه لګي دا بده منې دا کنه دا څوک پیسې نشووله چې پاتاوونه کې چې دې سړي سره سن دوه پیسې دې بینک نو وته بیا بس کسا دې مل من کې غارې دې واره پیسې دې واري ابل از مې وملګره یختره کې زو پیسې لاله کېږي 5000 زره ابل از راغلو سکار پیسې راغوي ز تلالم داري پول ما 50000 روپي د اختر ماته ګړوي قرضوي هغه زو مې لاله ګلو غریبانو یا کس را چرته نو سو په ست طریقه زمانه پیسې غوخ کړي هیڅ په پتا په ونو شم زره په 500 زره باندې وخلې او دا کېستا د نظر لاره شپو برې دا بکه په خلکو ز شپېخ یاځه او ز نظر نه دې مشراون توپه دی هم دا زبا دمنه حالات نو هه د شپې په ډاکه و ز نظر لاره د جومات نه ډاکه د کوه نه ډاکه په لار ډاکه په دکان کې ډاکه او د نظر نه دا چیزا قرآن نشتا کہ قرآن را غی او قرآن حدود را لل انشاءاللہ یو سری پلکون رو پیبا پلار پرتی سو بوتنیز دیم لاسنے کی وی ایرپا ما داللہ دا قانون جاری کئی ولی غلاکم داخو یو صحابو چیزا اللہ کتاب ایمان لے ہو غلط کرتے ہو شا صحابی را غلے ما عائض رضی اللہ عنہ ہو وی قانون جاری کا زمان غلط کر شو رہے غامید غلط کاری کړی و حه زمانه غلط کار شوی با د الله قانون جاری کپ و پهکه د بچه شته یا یا بچ پیدا شي نو بیا راشه دغ خې بچهی پیدا شو او هغه خذه راله په چې پیغمبر شووارو ک یا ب پټ نه شي جلکې او ساته نه قانون غې دا الله منلی کتابی منلی خضره او دا الله قانون پنی بیا د اسلام جاری کو کمم چې الله پیغمبر وي د کارو. امن دا سراغل او نا حضرت بدمنی دا داکی دی شکی او منگای زیاته شوئی دا نبی علیہ السلام صحابی تا دا حدیث پرانا کے دو لارخ ہے نبی علیہ السلام صحابی تا و دا اللہ کتاب جاری کئی پواتن کے خلقو تا دا اللہ کتاب اخوئے داقیې به خت می شي معلوونه به ډیر میلا شي رمال به میلا شي چې تاسب به کوورنو کېغمال نه شي ځای کوی امان به دوه را شي پاک ساحبيته وئ امن به داسې را شي چې د کالو ډک پیر لجنئ د عرااق د هیرری نهغ به را روانې د کالو ډکه پغله او د الله د کور توافله به راځي. دا ات سوا ادول سوا مللار برافتار په دشت وغونو کې اغه زنانه توې کوي اسو بوته بره ګورونو صحابي ته پوس کوي حضرت اینه دوه اير توي د توي قبلي دا کواندی مشهور غونو کې اغه وسیدل نو چې کم سره غیر کې وسیګ نه هدا هدا کا سره وګوندې بس لا دې ته شي دا آغا صاحب وي اے پیغمبر اے نه دعاوې رتوي عادت وي قبلي ڈاکوان به کم خواتلی نن چې دا ڈاکي کوي اوس مستوګونو کې ناشته نبی عليه السلام وي آغا ڈاکوان با د ملک محافظین ګرځېدلي آغا ڈاکوان با د دا ڈاکي فزياب زما استاد او د خلکو به بیا حفاظت کوي وکتا سود الله کتاب خلکو ته وقوله تو فی بی بیت الا لا تخافی الا الله پیغمبر پاک حدیث الفاظ داری صحابیوی خبر ورته نشوا زمون ملګرو د الله کتاب عام کا لکن سبا زمون ملګری په دې کے درس کړي اغه جمعات کې درس کړي نور زینو کې درس کړي کور کو کور درسونه دي الحمدلله په دس کډر کار کوي د الله کتاب باندې دې فایده ملاويږي اغه نبی علی سلام د دنیا نور وخت شو ماغ دوالا کار اولی دو اغا خزا ده کالو ڈکا پیغل جی ما ده عربو پیحاتا کی اولی ده نوجوانا ما تا پوسکا چرتا زی اغا خزا ده میوی ده کالو ڈکا ما ته ویزم ده اللہ ده قور تواف کم می ده کم ده نر آروان شوی وی ده ایراق ده ہیر نر آروان ما می چدم پده لاربانی ڈاکو وی نا زد چاپ پاک کشم نه پوه شوي دا سه امن بيار اغلو او دويم منغلا لا دور مالا کا سابي وي چې پکور کې منګه مال نه کړې شو داغه په فرمان نوکراونو ساتل دشت غونو ته ماوله غلا ماول نه دا سه مال مالا لارا قانون دا لیکو یو وي امن دي راشي يو سه وي مال دي مال ميلاوي شي مينګايي بي ختم شي یو سه بي هيي بي ختم شي کتاب لا اس او سی عوام مکھ طریق کی نشمات اللہ کتاب وخایا بس لن خبر او سورت قریش کی اللہ د دو بیان منته کی فل یعبدو ربها ذل بیت الذی اتعمهم من جوع و امنهم من او قریشو چې تاسو د شام سفر کوي او قریشو چې تاسو د یمن سفر کوي د مال د غټولو د پاره لستاسو پدې زې کی په بیت الله کې پیغمبر فا قران بیانې خداغي سفر او پزې د قران زده تاسو خو د مال د پار زې چې مون ته مال ملاوي تاسو به الله وي ز پدې خپل کلی کې په ګډه باندې مال کما فزې د دې چې سفر به کوي ناری اولو گی با د بچو نه باری دا غی پی وزکی پدیخ پل کلی گی با تاسو زما ما او تاسو زمار عبادتو کور زکا افزل عبادت امتی القرآن بہتر عبادت پیغمبر پاکوی ای زمار دومت اغا قرآن دے قرآن بہتر عبادت دے نو فلیعب دو رب آز البعید الذي <اللزی> اتواهم على لاچ خورا کې ورکلې د خلکو ته الله څو هغه فقید ملې چې په دین باندې مالا مال وی دا لا په عبادت باندې ګور تا سو دی علما او ته خیال کړې عالمنا خلق سرګه کسلک یا 5000 زره په 5500 زره یو تنها دا نمات پوسو کا مې تنخواه تنخوا سورلا و یو لاکھ اتیازه را مې کوئی پدی گزاره زمانه کیږي اتشل زرا نه هشل زرا تنخوا وا او پدی زما گزاره کرا نه یو معمولی عہدیدار دې نوکر دې سکول کې کم سے کم او د شلنوداګه کمتنخانه کې یو چوکیدار وله نه دې کلاس فور ولونه ده کې نو کې باکسر ناشته می داغه تنخم ته شروع زر نه با کم او که ته پوس ده کې وي مونږ له بجرد کې خدمات نکړه مونږ به سږه مهنګای जात شه او مونږ له سیوا نکړه او د یو عالم تنخواه دې نه دی لسمه اس یو مثال پیش کا یاد زر دادا یاد او استاد په پیسو سکے او الحمدللہ پایک داغه خوب وزرانتی ریږي خوبه خوشاله ده غم خادم پکې کوي او داغه طول زندگی ته دین او قران سره تیریږي خوشاله اوم ده دا خوشالي دا په مال نه راځي خوشالي په ودرور نه راځي خوشالي په زیادت نه راځي خوشالي په دې کتاب باندې راځي دا چې خلق مالی زله لري چې داغه سره دور مالونه دي دورا گاڑی دي ما زه توډيري کمره کې بل درځګه کې یو موثبر سړی راغې کمرې ته د آزادن نشو وړت خوشاله دې موداراصه ماغلا و توغ باندې خوشاله میلمه باغ باغ دې و یره هو زموږه ارس ډیر د اطمینان نه لاسي کو یره آله پاتې کیه میځ مینان را شمګس د اطمینان شته کین سبا خوشالي راشي و ما ته ټیم نشته می ټیم د شپې روزګار وینا حسابونو کتابونو کوم مې یو ولس بجو زګاریږي د شپې دوه ولس بجو زګاریږي غلېشا مې د شپې دوه ولس بجې کزو دیما مخته مې قران پروتې پاو دسم کېم جمعاتخانه کې می د شپې دوه ولس بجې راځا د مولانا څخه وتاه کو کولاوه تاسو به قران خې او تراشه د شپې ټیم راکا پیسې د ننوالم چې د ننوالم یته دا ایش د ننوالم ستجو لیکره خير بريودي دا علماء چتاثر موجود دی انہی دا خواسانکار دے اے مولا بس سر مولا راضی او بس جماعت تبا تعالی خرم ایغم ایش بکی کر دی با سکبا یو خواہ سکبا بلخواہ سر بس بانگ تبا راضی ہو مول سر مزین نہیں دا گئے دائی کلا بڑا کے نه کلا معشوم کے نئے کلا نازی کلا تفسیر خی. کلا کتاب حدیث خی کلا ترجید کتابونو خی. او دا غي په واسه کې د نغواسر ما چې کوم شی مقرره غلاسم ورکه کو دي خلک خدا په زده بار د دې چې دا عوام سم شي قران زکه ما شومان طبقه زما سمږي زنانو زما سمشي دا بوډاګان زما سمشي دا الله کتاب زکه نو په دې کې زما ګنا ده اسا دا ګنا ده ګیره موږ له چل لازم خدای ګواه زه سب کین درس ته زه د 2:00 بجې 1:00 بجې پاسې آ وړي مال یا طالبان پیسې دا کی یا عوام دماسه تعالی زو موجود دي حاضر په خپلو پیسو ځم ما وس کیږي ز اوتل او چیس کم دی لګم یا بل لګم مې که یو کس ویم چې چېر او ابوي چې مې کازه ما د بارے کې نو چې یو ځلې اونې کې په دویم ځل به خبرو کیږي ا حنا رونو زمہ خو زمنګ مقصد دا دی زمنګ دی اشاعت او توحید او سنت او علماو کار دا دی چ کور فو کور لګده چ وختي وی کو سپو کوسا دکان فو دکان جماق فو جماق محل فو مالا دالا کتاب عام شي چ پارب او ک عام شو نن عربو او تو برو کنه یا آغا عرب چ خلکو بو ته بدوان وی خلکو بنپره هودل وداد عربو په دما سره خبره کوي بې مال او بې سر او سامان او نن چا غي د الله د سره مخ د پیغمبر هغه طریقې او د الله کتابي جاری کړي نن دنیا عربو وتا فسخي او روان او پیسي کې دي مالمو سره شتا امن مو سره دا یاد ساتي چې د الله کتاب زکه یا ساتي چا چې د الله کتاب زکه پکې ده به الله مول کی امن به اوسه ملا شي ژوند کې به د خوشاله شي او د الله په کتاب او زکاونو کې نور فهدین دي ګور سوت مؤمن وو ميات کې رازي فاغفر للذین تابوا واتبوا سبیلکا وکي مذا بل جهنم وګورا هغه فرشتي چا خاصي فرشتی دي چا چا پیرا دارشن ولال دي هغه سوال کوي الله زفا الله تا یا الله هغه خلق چې ستاده کتاب تابې شوی دي بوده دا لاس کې قران نیولې بودایدا لاس کې سپار نهولې دا ما شوم بچې د لاس کې سپار او قران نیولې یا الله ما ارص پر خودي او سا کتاب ته ناسمه نو فرشتي یا الله دا قران ولا معفکا قران آیات ده کس نه او ما یاد مؤمن ګورې فغافر للذین تابوا واتبعوا سبیلک سبیلک معنی ابني یر کړ کتابه کا کسان چاغې توبه وکې دا دغللتتو کارونونه اللهمالغلط کارونه کړي زما تو بعضله بیا به نه کومه او تابې شوي الله ستا د کتاب لاس کې قرآننی ولی لاس کې سپاره داله ته د ته بخ نه وکه فر د بابا وقعیم عذاب جاحيیم یا الله بخ نه موته و د د ذااب د نم بچکا فرشتی دو آغوالی او هغه فرشتی چه دا غید دو آم قبلی گی یوازی آغید پارن. ومن صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم یا اللہ آغا سوکم مافکا چنیکانوی دا غید پلارانونا اللہ دو قرآن والا پلارم مافکا او ده عذاب ده جهنم نه بچ یا الله د قرآن والا خزی بی بیانیم ماف که بچی ماف که یا اللہ چه بچه که نوله ده نولا د بچی اغا پلار تم فرشتی دعا گوالی ده اغا بچی مور تم فرشتی دعا گوالی ده اغا پلار خزی تم دعا گوالی نکتم دعا گوالی فرشتی دستی کتاب چه یو کس ده او سلورو پشتونو ده پارا دو آگانی غالی داغه پلار لے غالی داغه نکلے غالی داغه اولاد لے غالی داغه بچو ملگرو خوزو لے غالی چه سو کسا تاو نو مرستا کئی نو اغیلی مغالی دا سی کتاب ده دارنگی بیا بیاوی ومن صلاح من آبائیم دازی خیسته کتاب او پر موله مولوالی پښې زمړيني مولغه والی حديث کې راځي نبي عليه السلام ابو هريره ته ابو هريره هغه صحابي دی چې د سر پیغمبر سره 24 گنتې موجود دی او د دې سي ځفاره موجود دی د قران چې د پیغمبر نه علم او قران زکه مغدي امام سره نیمه گنتم نه کینو مغدي امام سره شل مه تم او د دین د پارن نکینو ابو هريره ټول زندگی د قرآن د دین د پار وقف کړو د پیغمبر سره چا ته کو د دنیا کار قسمه کې سبا خوړې و زمواله غوندې خېټه ده چې پیغمبر پاک سو خوړه کې لګ دا غنې سې واښینوغه باندې زمما کار کېږي ګوزران ز زمواله لکم بس خپل ګېړه وخت مې تیروم منګه هم ربي جوړو او چاله جوړو وې چا لګه تکوم پچوله الله غزا تعالی وې غزا کا بیا زمما به چې سو خوړې وا تاسو خوړه د مور په ګړه کې ستاب چې سو دا د مور په ګډه کې تاسو خوړل دا یو غلطه عقیده یعنی الله زم بچوله بچول نشور کوله د اعتماد په دې اوزی ولور کوم کما لو غټلا خډې راغلا کوم نه زم ما بشبد لوګينا مرداشي دا د مرداش. غلطه عقیده په الله باندې جوړه کلی نه زموا هوا چې ما له زم ما رب راکړوا د مور په ګډه کې زم ما او زم ما بچور او کین نو زمانه پسم زم ما بچول او غارت دی دا غلطه ده چې خلکو جوړه ده اغا ابو هريره تنبي عليه السلام وي يا ابا هريره علمناس القران او ابو هريره خلکو ته خلکو ته قران ښا ولما لازم دي د په نازري دي معشمانه قران زکه يا ابا هريره خلکو ته قران ښا او تعلمه يا په قران زکه وا فَإِنْ مُتَّ فِي ذَلِكَ كَتُفَاعِ پدغه حالت چې قرآن خلقوتغه یا قرآن په خپل ځکه زارت الملائکه قبرک کما زارل بیت العتی استا قبر دبا فرشته ودريږي او دعا بځل لغوالي لکه څنګه چې د الله د کونا فرشته چا چللی او استغفار او دعا غانو غواړي بس مرګي په دعا غواړي بس مرګي دعا فرشته هغه چا په اړه غواړي چې هغه قران لاس کې راغسته او او قران تیریم غلې پادیشو قران لهسته قران تیریم غلې پادیشو بابا قران شروع کړي او نیمغلې پادیشو بس مرګا د قبر ته فرشته راځي او دعا او دا مونږه ځاله دا حجله نه دا زکا ور کهولو والله نگوالی دا اگه قرآن والله قرآن دوله لوی کتاب ده نون خمون قرآن ها سیاه بس گرزوله ده پا پوستر چاب که او دی لحوت ور که دی ده پاره قرآن ده دی لده علا که دفلانی ختم ده راش سو قاریان ها بزان راولی ما دیک پوکره دی با ختمو گی او زبا دی گا دی باغی بوخنم پز دا قرآن دی ده پاره یا قر تدا کار کړي مان دې کړي مطلب قرآن کې کوڅه خانه کې علماء جمعه تراش قرآن باندې لاس کې را وس د دې لپاره قرآن مونږ ورزولې نه او قرآن دې لپاره نو قرآن کوم مقصد لپاره لاراله غوږ مونږ ته وې ابراهیم مول کې وې کتاب ان زل الله اليكه له توه جنناس من الظلمات الى پېغمبره تا ته قرآن رايي غلي ده پالاتا دي چې رو باسي خلقو لا دا غته رونه خلق پډې رو ته رو کې پروتې د خلقو سرونه قبرونو ته کې تشويري د خلقو سرونه بوتالونو ته کې تشويري د خلقو سرونه ها صفا مروا چې کوم بوتانو پاګې باندې آ صفو نا الهه ته کې تشويو لا تو منا ته او ذاته کې تشويري خلقو سرونه ما ترا برابر هغې نه سرونه اوچت کا پهتیرو کې پراتې لی تو غړې من الظلمات نه زلوماتې ال نور د دپره غړ راغلیلی تووبشي ر متقی دا تونزی ربي او مللد دا زیې پهې متکانوې کاو خلکو ته ورکرکخوران چې چې دشه اکې دسم شوه د واقعات د دکله غړه پان بیا او ت بیا فرادلو بیامللهته حاجت مندي. مذامبیا یو دري واقع بیا دن بیا بس کوم وخت څنګه یې غیم څنګه کولای کنه وګوره د قران ز سره بس مثلا حل کیږي مذمامه نه مددی مولا نه مدبول منا نه د دې قران او نه نقبل مثلا الله وګوره اوس قران دی یو پیغمبر دی د اتل سو کالو بیمار دی ټول بدن داغ شوي دی دانی دانی شوي داغ بدن وب شوي د دالونا پټا د نشول دې او ژوند دې پیغمبر دې د زار تکلیف تکلیف نشلر کول دا پیغمبر نوم د تیات ده کنه سوره الانبیا کې راځي کم پیغمبر دې حضرت ایوب علی الصلوۃ والسلام اګه چې باز خل خدا غف باده کی مشوره کړل یو خبره چې پای کې څه شي چنجي شي بیا خځه په شار واړو او د دجلی سینګال له یو له یو چنځې به تل نه کاو مولا لقاری و ادا د کفر کیدلا که ته چا دا اخري توبه دی وباسول انبياله مسالم باندې الله مصیبتونه راولي خدا شي مصیبت په نراولي چداغه نه خلق متنفره کیږي دقیق د مصیبت پر راولي خدا هغه مصیبت نه لام بیا بچکی داغه نه خلق متنفره کیږي د ټقریب پر راغ له اتل نس کال بیماری وا او چه دیر تکلیف پر زیاد شوئے لی او خضیت شیطان و سوسا چولی و دایوب علیہ السلام دو چوش کر آگلی یوزنو دعائی کرلی دا آغا دعا فورن اللہ دا آغا دعا قبول کرلی دا او الله تی مصیبت لنے کرلی دا دعا بیان ته قرآن کئی کرنا وَأَيُّوَا اِذْنَ عَدَىٰ رَبَّهُ عَنِّي مَسَنِيَ الزُّرُّ وَأَنْتَ عَرْحَمُ الر اللہ و یاد کا از ماد پیغمبر آجزی دعا دا یوب علی سلام کلیچ مات آجزی اکڑا چی اللہ مادر دی تکلیف رسیدنے دے مادر دی مصیبت نہ بچکا پیغمبر دے جوندے دے دخپلزان نه تکلیف نشیدنے کولے